Falënderim atmosferën e mbetur plota jam vetëm për Zotin ton, Allahun subhanahu ve teala. Zotin ton e falenderojmë për çti falë, udhzim kërkojmë salavat dhe selamet. Përshëndetit më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam. Mishoktë të ti besnik, me familjen e ditë të dashurme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar dhe zot, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të sa të kemi filluar me të falohurin emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala dhe kemi përmendur në çdo parafhani të ligjëratave se boshti dhe rreth i kusillut i gjithë Kur'anit, orbita e Kur'anit, është njohja e Zotit me emra dhe cilësitë e Veta. Prandaj ne e shohim se edhe gabimin e definicionin e vet se çka e përbën fjalën Zot E gjemë se ignorancë ambi këtë realitet Njërzit u ajapin këtë tërmë shumë prej Sendeve, gjërave e, të madhruarve të vet nga kryesa bon, Defektin e kuptimin e fjallës Zot E banë fërraunin me thonë unë jam Zot Sepësaj nuk e përf, përfituron të saksisht qka është Zot Andaj në njohjen e emrave të Zotit Subhane huve te alla Dhe madhështisë të ti e kupton besimtari dhe njeriu se së mund tjetë kë posnje pra nuk mund të ketë këto cilësi të mbledhura me një vend e që është domos dëshmërit e qenurit Zot së mund tjetë posnje edhe është Allahu Subhanehu Andëlezer, mësimi i emrave cilësive të Zotit në banë ne dhe mi regullu shumë për e botë kuptimeve të cilat njerëzit i kanë prishë për gjatë historis Këtu vlenë edhe vetë keqë perceptimi për Emrin profet, pejgamber, on the name of the world that is a great discussion that caused controversy but in the debate one of the problematic was even the separation of the term prophet, when many people wished to give this name one of the definitions that are easy and then, I suppose, it will become an object of ridicule or mockery. Why? tek besimtari sikur termi Zot çka cilësitë e veta edhe termi pejgamber ka përbërjen e vet kur e kupton përbërjen se pejgamberi ndahet me njerëzit me shumë pika nuk ka njëri në kuptimin ayo shpigjakuut prej mishit prej shpirtit por dallon shumë prej pikave të sa njerëzit kanë mundësi më i arritë ato cilat janë ato sikur po shemo kontakti me Zotin i drejtë për drejtë ndërkohë njeriu e din se pejgamberi i bie, një njeri i cili komunikon me Zotin e gjithësisë drejt për drejt. A ka mundësi pas sa një njeri normal, me thon, edhe ky mund të mut tallme ta? Jo. Cdo si çoft tani nuk nuk e keni këtu temën. E njohja e emrave dhe cilësive të Zotit, përveç që mëson për Zotin, ku sho, e mëson edhe kocijën e atyre zotrave të cilat pretendojnë rreth. E mëson edhe kocin e the Pavlev Shmurin dhe se nuk çndrojnë kërej emrat që sa ti janë dhënë të tjerave si emrat e Zotit dhe hyjnitet. Të ndruajmë All-ah Zotit me emrin El-Shakur. Emri All-ahu te bareke ve jo, teala El-Shakir, a dhe El-Shakur. Dhe ne na kanë ngel edhe disa prrimsime nga se koha nuk na vërmton në, në ligjratën e fundit, pra do ta vazhdojmë edhe me një edhe me një ligjratë për disa porositë të cilat duhet t'i nxjerrim nga emri All-ahu te bareke ve teala El-Shakur. Të ndruajmë jo, All-ah para se të vazhdojna në mësimin sa ti kanë dhënë dietar nga emri Allahu te bareke ju taala el shakur ne vetë duhet ta dil se edhe kta e përsërit se mësimi i emrave te zotit nuk oshem mësim informativ the ash ma ofor qe njeriu e kupton se raporti me zotin nuk osht informativ ash më shumë e kupton se tek zoti nuk shkohet per shemb me tituj tek zoti nuk shkohet me tituj a do per shemb Njërëzit e dhe, dhe sot, si, si do mos në këtë sheku Ku do mon Informacioni, mundësia, komunikimit O shumë ma e lartë, nuk kam mundësia Por që mu me kuptu e se një nomad man, Një njëri shkretirës Në kohën e pengamberit Ale i salatë e selam I sili ndoshtar nuk ka dit ma shumë Se sa shatori i vetë edhe lopa Apo devja e vetë, nuk ka dit i shka ma shumë Por që nuk mund ta kuptu e njëri Se a i mundet mu kanë Në gjenetet e zotit, për shka afërsi Shka Po, ta chuojmë kët gjuhën e re, me kravat, me shkollë, me diplomë, s'mund të afrohet kësaj afërsie. Dhe këtu njerëzit domoshem kanë probleme si ka mundësi më ndodë kjo. Ma fatkesis pas sa ndodhen në gjuhën e disa prej njerëzve si thirrën Kur'an apo dhe mundohen më i përshujt ata se njerëz të shpretës. Apo neve djejm shumë prej haditheve të pejgamberit Allahu salla dhe selam se ai ka komunikuar me nomad. Me nomad, do të thotë me njerëz, për shembull, që thu thu në gjumë për shembull gjumën tonë endacakt endën andaj kënde. Por më kuptu këtë thën vëllazër, si si e the Zoti, thezueset e Zotit nuk shkohen pas me raport. Me raport. On, njëri i cili bindet Allahu Jellalul, me gjithëse bagazh i tij është i zbrazë prej ta riturohet kësaj bote, ai ka fotë ja Zotit. Ma dish go pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Para se më vba pejgamber, nuk ka pas mjauri alaihi sallallahu selam as për jo politik, as për shumëra njohuri vetë njerëzit sot i dinë. Madje, jo vetë kaç çto ja ksaj, masiu jëu peigamber, ka kalu vite në Medinë të peigamberis a.s.l. dhe von dikon, mas tram mos apo 14-15 viteve, një një rast për rasteve, e pyesin apo apo i ish, sheh peigamberi alayhisallatu selam, disa sahabe tu punu me tallma, turmos. Dhe i pyet sahabët, ata atje çfarë po bojnë? I thënë sahabët Ata po i punojnë hurmet Ka ardhë në, në hadith Se po i e, fekundojnë më, Po i në gjizin Njëra me tjetërë Mashkullin me, me vejmë Pe i ga me sa Ka thënë Unë nuk mendojnë Sa në dobi kjo Unë nuk mendojnë Se ban dobi më, qështjën, më, thjesht, Në më në qështjën Në më në thjesht Vetë në të ndalin sejnë Atëherë Këj një ria Transmetonë sahabëve Që ka ishën të punuë Da të ndalin vën E shiko këtë nëzitim të zbatimit Në venë në nële U kryi ka thonë për nga me sa E ndalmi Qëka ndohë dhe zër Natë sezon Prishën hurmat Prishën U shiko nëmi u prish dikujt biznisit Por shka këni fjale A tërë qëka ndohë dhe zër I lamë rohë për nga meri Alei Salat e Salam Se u prishën hurmat Qëka thotë Alei Salat e Salam Entum a'lem ubi umëri dunia ku Jumë ma mirë Shiko në këtë piesë Jumë Inë me e në bëshar sam, Unë jam njëri Unë jam njëri Uelen e këdhibe al Allah Por për Allah inë sërrej Por këtë vjene puna që Zotim komunikon në diqka për e shpaljeve Unë këtu nuk ja hu qikur Nuk flas nga hamendja Dërsa kjo me një farforme edhe pse ka ardë hadith, kur kanë shpegu djetarë për shemës, kur ma më në u i u më në Hazërës Khalani, këtë razë e Shekhullës Samët e Mie, realin shpe nga më bërë Alej Salatës Samë, edhe shprejen kër ja u ka thonë atyre, nuk ja ka thonë formë shpaljes, nuk ju ka thonë shkonë një thunë një atinve në të analin këtë punë, jo, ka thonë mendoj se zbando bi, edhe vetën, e ka pas, dhe mon, loj, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Djetarë thonjë, pengamberi ale i salasham Nuk ardhë mi specializu që është të kësa i bote Nuk ishte specialist i kësa i bote Nuk ishte ekspert i kësa i bote A neve zër Neve duhet të kuptojnë Se raporti me Zotin nuk është informativ Por është raporti zemrës Allahu zxhet zemra Dhe njërës të silet i bartin këto zemra Dhe i afron nga veti Këto të zxheturit mundet me qenj njëri I qërin syte njëzve nuk është mon, Nuk është a me pesh nuk konsiderohet dikush nuk thirrat në diçka të madhe. Prandaj ketë kjo vëzer, a reflekton te qrobi çta din se raporti me Zotin është shumë i ndëshëm. Raporti me Zotin është shumë i ndëshëm dhe nuk është aspekti i detyrave të thata, por se na e afrojnë robën te Allahu te barekehu te ala. Doza temsilmat se i kanë përmendë dietar te emri Allahu te barekehu te ala esh-shakur para se të kalojmë të mësimë dhe zërë, të apërmeri një fjallë të i bënkaj i me lëgjauzije për rëndësin e të cilësuarit me emra dhe cilësit e zotit. është një meselët sëtë e kanë diskutu djetartë, a, a e do Allahu që cilësit që ka i ko ai, robrit me u mundu mu cilësu me ato cilësi. Ta, i bënkaj i me lëgjauzije ka të shkuara libra, mbi keqeshtën e kam huazur vetëm një fjallë, e cila do mën nga grumbulli disa fjallëve, është më përmlejësja, dhe më, më përmlejësja në, në këtë aspekt, se Zoti do që më cilësit e ti të cilësohën në rëpët. Më cilësit e ti të cilësohën në rëpët. Dhe kjo si rezultat i fjallës Allahut, fe lillahi wa lillahi l-esma ul-husna. Allahu i ka emrat më të bukur. Dhe ta shumë i me lejnë Allahut të barek i vëtjala. Thot i mënkaj i me gjëzhin në libën e ti Elwabilu është transmetuar nga ebi Huraira radijallahu an nga pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam se ka thon sallallahu alayhi wasallam as-sakhī yuqribu min Allah qarībun min al-jannah qarībun min an-nas ba'īdun min an-nār ka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam neri bujar cili kvalitësinë bujaris do san nga emrat e Zotit cila është al-Karim e bujaria fizikia është si e Zotit te barek yu taala thot pejgamberi alayhi salatu wassalam Njeriu bujar është afër Allahut. Afër generated, afër njerëzve larg zjarrit. O shiko, cilësia e Zotit, bujari ka bërë që një njeriu i cili o bujar dhe fisnik, me çën, afër Allahut, afër generated, afër njerëzve larg zjarrit. Thot pejgamberi alayhis sallatu selam, "Wal bakhidu ba'idun min Allah, ba'idun min al-jannah, ba'idun min an-nas qaribun min an-nar." Thot pejgamberi alayhis sallatu selam, Nërsa kopraci është lërgë Allahot. Të një, qëkoni këtë paralele të se në bëmë për nga mbëri a.s. A është vëzër Allahot koprac? Jo. Shiko së ka dhanë? Shiko vëzën, du një a vetëm së ka rezerva, edhe të deponuara në tokë, jashtë toke, në deti, së ka ari, së ka argën, së ka pasuri, është bollo ki ma së kanë mundësi njërzit me e bëmë? Në një loj liste së së ka toka, dhe mundë, e forca dhe ushim. Por shkak se Allahu e do mbujarin dhe urren kooperacin, Foth Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, kush pinjë njerzve kooperac është larg Allahut. Do ta shohim më vonë me detyrat, në çad do të shka ka kooperaci. Foth pejgamberi Alaihi Wasallam, kooperaci është larg Allahut, larg xhennetit. Simun di njerimi u afron xhennat kur sep. Çoft parë sep, çoft a tmiras jap çoft moral nuk tmir nuk ka mund nuk jap nuk nxjerr kur gjajo për vetes me çfarë atje unjeri duhet më mbjell te zoti për me për me kor nëse njeri okuprac nuk nxjerr gjajo sikur çu plot për vëzër, është me njerëzve është vërtet më nxjerr diçka për itin on janë natyrat e njerëzve dikush për shemb e shef 1 milion euro ia ja për hir të Zotit jallahu njani për shemb 1 dinar më ia vjed ta natën s'fle janë natyrat Ayaya 1 milion kur për nitën orë për shemb nuk e zë gjumë, salatu, është exagjumi. Fot pejgamberi alay salallahu alaj. Kooperacia është lart njerëzve. Nuk e do njerëzit kooperacion, shtrëngimin dhe është afër zjarrit. Unë kooperaci i afrojum zjarrit. Pastaj ka thon pejgamberi alay salatu wa salam wala jahilun sakhiyun habbu ila allah taala min abidin bakhil. Fot iman qayma juziy ka thon alay salatu salam hadith një i paditur. Dëshojalla se një i paditur Bujar I paditur Këtu i paditur që ka përselim Këtë kuptimin e parë shka thamë Nukot e njërë që njëhet me, me, me, me tituj Me epitete Një i paditur bujar Osh me i dashur të Allahu i madhnuar Se një adhuruës kopratës Dhe ne e këmë përmejë vëzër vlerën E në nëzirër jesë prej Vedvetes atë shka e kje A doj neve e po më në surën El Bakara ku shke me neve në Fësir, se Allahu i kishë malku njërzë Që ka e mëshefi në dijen Apo, Allahu i gjela i ka malku Në gjuhën e me lacheve Në gjuhën e njërzëve Në gjuhën e gjithë universit i ka malku Ata që ka e pëshefi në dijen Nëse e këthen këta dhe e përkëthen me gjutjetër cilë ashtë Kopratia Zdo njërzët me ullëzua Nuk do njërzëve me muadona që ka ja ka than Allahu të barek e vëtjara Dhe gjithashtu ka arnë hadith Ka than Allahu të barek e vëtjara Ka thonë për nga mërë a.s. Vërtet Allahu gjellë gjellë luhu është Ha Tak Nuk o qift O një Dhe Allahu e do vitrin E dini një namaz në, në e qunë në islam Viter Viter do më thonë Tak Pse e do Allahu vitrin Se është Allahu një A da e gjenë se Allahu të bare kje vëtjala Shumë e don nga robrit që ata cilësohën Me ata që ka aj Ja ka dhonë vetë vetës Subhanehu وتعالى. Do jone tani kjo shprehja, do mund të bën kajmë xheziës, o shumë e lartë dhe shumë përmbledhëse për rëndësinë e mësimit të emrave të cilëve të Zotit dhe pastaj mund, do të thon, orvaltia dhe mundu më ju afroqte të recitive në veprat tona. Fati ban kajmë xheziës. Dhe Allahu xhellal xelalu rahimun yuhibbu ruhama. Allahu është i mëshirshëm i dot të mëshirshmit. Dhe ne as sot në ndonjë hap e gjejmë një lloj Prishet të kandarit të gjërave Por shumë sot e gjenë likësien e, e qujtë mëshirë Apo? Por shumë të e gjenë sot njërzit e, Apo, këthejmi të kjo në gjatë e fundit E shanë për, për, për nga merin tonë Ale i salasem Cila është vija e kuqe që tamë nuk ka këtu As një loj mundësie Me, u, kom, me bo kompromins këtë aspekt E gjenë disa njërës Nën shtypjen e gazetarëve, mediumeve këtu me radh, dalin uap në llogari gazetarëve se çka është Islami këtu me radh dhe mundohen ligsien me mbulur me mushir, dhëzë ligsia nuk e mushira. Domthon, nuk mund bineve, dezir, me një nevë dhe me paraqit Islamin gjithmonë, jo bë nuk ka çështoj, jo bë nuk ka çështoj, on gjithmonë të u shfaqë Islami. Ka thane Ali sallallahu alejhi salam, el-Islamu ya'lu, Islami ngadhnjen umbi. Wa la yu'la alayhi. Dhe islamit nuk mund është t'i bibë në qaf islamit dhe zë Dhe njëherë kriot përshqipja disa njëzve Ta mbrojnë anafajen se ra Jitë që më se ki gale Ti rruje vetëm Ti vesh nëzirë islamit që është që isha Dhe ti nëse nuk e nëzirë që është që isha Ka me ardhë Allahum me dikan prej sebebeve që e nëzirë E ti bije Pa tjetër Andë shikove zë gjatë historis Sa njeri është mundu me deformu islamin O deformu a islamit Nëse njeri ullët qëtu Apo ullët dikon Apo shkru në dikon Me orë të tëra Edhe mundohet njerëzit mi binë Se që ki dillë që ka për shepë një është i pa dobi shumë Zban dobi Dhe nuk o dillë bile Bilo të arke Kita njëtën më ullë qëtu me fole Me fole, me fole Des njerëzit ojnë dillë shumë i mirë dhe shumë kina nevoj për ta I njëtë është islami edhe ma i lartë Sepse Dillë është një k Fjala e tij, ai, ai e ka zgjidhur ta. A ka mund si jeni më luftu me ksa? Andaj, kur jemi te termat, ja se njerzit shpesh atë, un mshirën, maliksien, më apo sigurisht që kemi vërmend. Por shem krenaria me kibrin. Dokon doni ndarë ngjajshmë punjan. Po kibri, o teater, krenaria është teater. Fotë bon kai me jozi. Allahu i mshirshëm i dont mshirshmët. Allahu është i mshirshëm i dont mshirshmët. Dhe këtu oz e kujtohemi këtë rrotullim të termeve, e shohim përshem ndjerzit A kurrësh puna për shemb që vritën lindjen të mesmërinës, me fëmi, miñar e shat ftociën ta ata. Apo po sprai dhimbjet e mia dhe msheh ratë të mohabilitë. Po pastaj po, por shemum u kon diçka tjetër, apo nëse është diçka tjetër, ço dojoja dhe ulën. Kjo nuk ka mshehëllëzë. Kjo hipokrizi. Kjo është më sipërsht i as tana sa të, të kurkuina. Apo çikuj i dalin plot për njerëzve, thonë për shemull, un skam të çejta. Unë të s'kam të qenjita, pasaj bërtet dhe lufton për lirin e shprejës Qikam unë që si është, kontradiktore dhe asë njëra fjallë nuk në gjitët me, me kjetër Thotë i bankaj me gjëzije Allahu i më shironë robërit e ti të më shërshëm Të më shërshëm Pasaj thotë Va huë si tiru një hibbu me njësë turu Allah huë është mbuluës i do atë robë që hajë mbulojnë të tjerët Ando i shkodhës e sa hadithi ka ndonë nga pinga meri Ale i salatës ram, para ata njërës të cilat U ambulojnë të metat njërësve Dha ka malikësi u lezër Dha ka dë një urrejtje që shkaktohët të të njëriju më madhe Sisa kur dikush mundohët dhe gjakon dhe lufton me ezbulu dika Nuk ka njëri më të urrejtën njëtën e vetës e që gjë Monë e me Diçka njëriju që nëse e nevrikos dhe e ndjer nga mon, Nga Të biati normaliti është kur dikush mundot me Kapë me zbulu dishkapiti Andaj shiko Allahu te bare zër, të bare kjeve tjala Dhe zërë, qëfar të rajtimi ka me neve Mbuluës Sa gjunaat jabanaj në mbulon e, Tani do të shikojnë Në raportin me zotin të bare kjeve tjala Thadimë në kaj me gjëzije Allahu mbulon dhe i data që ka mbulon Allahu e do një njëri Kur pa e zanë Ja di dikuj një të mejtë dhe mbulon E dhe Allahu gjëlluar Qali men kayma jaziel. Afu wa yuhibbu man yafu anhum. Rabbe, njeri, tjeri, al man gafur, allahu është shlyes. I cili shlyen gjuna të robve dhe i do asha ja u shlin gjuna të robve. Unë njerëri u afal të tjera Allahu e don këtë njerë. Qali men kayem el jaziel. Wa ghafurun yuhibbu man yaghfir lahum. Allahu është ghafur. Dhe kemi përmendën ghafur se si kuptohet për emrin Allahu te bareke ve teala. Por ai thili u ambulon ha dhe i ruan nga e keqja e gjunoit. Apo A e përshimu këtu për robin, si është, kur ti përshimu e dini të me të dikujna, nuk shkon me jip në qaf, apo për janë bulon dhe e largon nga, e keqa që amunët me ndohë prej, pra ti gjëna, të di përnë kaj me gjënëzije, wa latifun, e kemi moraj me në latif, wa latifun ju hibbu l-latifë me në ibadit, Allahu e donë robin kura i but me robret, Allahu e donë një rob, i cilë është i but me robret, pas e thot, wa Allah oe urre një rob i cili është fadh ivrash. Jun shpresh freja është fadh. E shpresh është e rra. Fadh i rra. Allah oe urre një njeri i cili ojron di ashper, agresor. Al-ghalid. Ghalid i thon Arab kur njeri oj trash, u nuk nin pos vetvetën. Osh çka çkai çkai çkai shpall dhe i frymzon egoja e ti. Al-qasi, inurt në zemër. Al-ja'dhari. Itili fryr men mendim assi Allah kit to Sicilia ze yore. Kemi përmendëm te emrin Allahu te bareke ve te ala al aziz al mutakabbir besa Allahu yoren kto Sicilia. Kemi përmendat atje ja? kush don i ktheja. Al jawaz eda kjo esh per qellim do mon krekosia eda ajo fryrja e tablesen e ban njeriu prej prej jeser. Foto i van qaima joziya. Allahu esh rafiq, yuhibbu arfiq. Rafiq, nazar do ta mor me te emrin Allahu jello ala rafiq. Çfar rafiq Rafik, rrifk, i thojnë, qoqëriës Por kur e cë medikan Ka, të mon Ka raport i but kër jenë Mezlis dhe ka raport i but kër jenë Nuve Cële a ma e letë, kur pikafe më ka një but medikan A kur ki përshimu udhë 10 orë, 20 orë, kjo e dyta ma e rampa Kër ti e 20 orë medikan Abo, aty ashtë të abiatin Ando i thojnë, një në arabe Sefer, u thimit dhe sefer do më donë zbulim, se ti në sefer, ja zbulon tabiatët, atyremit dhe se ti uthton. Allahu, dhe mon, gjatë uthtimit të robit në këtë dunja, ta në kone e trajton but, ka heca e trajton but, Allahu e donë një rob, që kur shushrot me njërëzi është i but, që më ka njërë thot, qërë, kur jam mirë, for që ka dush, oma jë kam do më mente, ruju, tani Allahu që dhe nuk i do kështu, më në dush më ka më në n Kërë janë nërëvës më sënë falë ti muhe ja, Ska mundë si, ti drejtoj e vetë Allahu gjeli gjelalu I do nërëvë robri që kënë rufaka Rufaka dhe më donë Butësi e shoshruar më nirë dë vazhdushme Thati përnë kajme gjëzije Wallahu halimu njuhibbul hil Allahu është E kemi më përmenim El Halim I cili mbulon të metat Të cilat janë objekt në dëshkimi Shëmull Robi dhe njëherë Kjo ndodhë raport me Fëmijën, evladin, grujën, uh, shokën, nëzansin, nx eksumerat, punëtorin, ndodhë përshemë u të ti, munë është përshemë u një botë damë. Ata munë është me ndëshkua, kiforës në bita. Por ti, i jetë për parësi mbulimit të butë. Kalojë, eksumerat. Sikur që, uh, e ka bojë dhe, pengamberi a.s.m. në shumë prej, për e njëjarive të tina. Tho ti më në kaj me gjëzije. U e bërru në ju hibbulë albra albra wa, al wa ahla po ibn qaim aljuzi allah hu almir dhe i don robrit te se punoj me mirsi dhe i mir vlezo kjo cka e ka per qellim i mir arabot chicet fjal 1 e e e e e do mund e, e, e formulojne ne shum forma i thoin bar ber bor apo bar a do Këtë kjo landa fjale, silët, apo, thojnë, e kësaj fjale e silët rrëth mërsive Apo, përshemull i thojnë milit, grurit, apo bur I thojnë bërë tokës, se Allah e ka bët qeti Lëndron me përta, e e sënë përta qeti, apo Dhe bërë është dëmonë mërsia Emri Allahu të berë, do të amorë me neve Svecial këtë emër dhe qëka kohë në këtë emër Esenca është se Allahu i donë në robërit të cilat Në vazhdimësi bojnë mirë Truni i funksionon me të mirë atina Abo, në shpirti, në mon, ma shumë frimëzime ka të khajrit Cësa të shërri Allahu i donë këtë robë Të cilat katë lëvizin janë, janë të khajrit Cikur që ka thamë, Isahu alai sallat vë shamë O Zotë, më bandë, bereqet që më k Kutë qkojënë banëm o Zotë me pas bërëqet Këto robë i donë Zotë i donë të bareke Vëtjala Pas e thotë U adlun ju hibbul adlun Allahu të bareke vëtjala është i drejt I donë të drejtet E gjemë qdo qësishka eko Zotë E do Zot Allahu të robëri qëka qështon me ta Edhepse Zotë i takon më të plotat Por robë i mundohet me takatin e vetë me u qështu e me, me këto qështi Pas taj thotë i më kaim e gjëzije Allahu të bareke vëtjala I pranun arsjetimet Qabilul ma adhiri Juhibbu me njekbelu ma adhira i badi Allah i pranun arsjetimet Dhe i donë në robin që ka i pranun arsjetimet Përëm në vëzër, robin ban të rrëdhjet gjuna I thot, o zot, njëherë, apo ma fal Apo, më njëherë, o zot, e stëgëfiruke Vë e të u bujlej Njëherë, o zot, po pendona, apo ma fal Allah i thot, fal të kje Përshemur, nëse një një vëzër të edhese Përshemur, të rr ka ka shkut, ka shat, ka ofendut, ka përdhos, ka fulkeç për ti, ka ngjit biftonat, ka shpif, edhe vjen thotë a ama banoval? Nuk ka let, më thon u kry. Edhe nuk ka let për shemb, unë më thon po ta bëj Allahu Allah, ma për shemb, ka dhot pejgamberit aleyhis sallatu selam, se nuk zot, ka Zot, po njerë. Ka ardh wahshiu dhe i ka thon ja rasulullah, u bon? Ka pranuar Islamin, nuk syno ra. Po ky e ka, po, ka vrar miqën e vet, miqën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tani, pengam e sëmë, kërë i ka ardhë, ahshivë, i ka thonë, i pra islamin, la, yolla, Muhammad, katan, penjams, bine, aleyhi aleyhi në islamin, laj, laj, Allah, muhamd, rësulloha, që i ka thonë, pengam, bërë, laj, sëlloha, sëlloha, në regullë, inë së të taëte, nëse ki mundësi, mosë më dhe kështu kështu kështu, mu paon e ti. A është Allahu që ështu me robin? Ja. E, që e më, njeri banë gjunaë, më dhja muham, më banë shirkë, Allahu si të asht tasmuna be popozot jelalul. Gjell Nëse njëri voni kato dobсит dobсит vetë, porse thotë i bën ka një me xhezia. Allah i pranon arshiyet. Një arshi që ndër Allahu xhelelaluhu, Gjell Allah e pranon si tet valide. Allahu pejgamberi alayhis sallahu selam thotë Allahu është ai që më shumë ti do arshiyet. Edoma, do më me, me pas arshije dikush. Por këtë arshije thotë pejgamberi nuk ka dërguar ne vallahu. Pse ka dërguar pejgamberin alayhis sallahu selam? Të njohësh më të bë pas arshije. Mësë dhuëzot se kam dit ka me shku E ky pëse ka artë Pëngambar pëse kam dërgune Që ty mësë me mujtë me thonë nësë di ka me shku Jo, ja, njërzit e kanë të vizatuar rrugën Ka duhet me shku Gjithashtu të të të të mënkajim El Gjozi Wa ju gjezi abdehu bi hasbi hadhi Sifati, fihi, u gjudan U ademe Ta një shikar Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që ka i ka robi eksistente dhe jo eksistente dhe më tha do të shpjegohi i përnë kajmë e gjuzi edhe, edhe edhe më shumë dhe më tha si e kiti raportin me këto qilësi njëjtë allohu trajton tige e ki bujarin trajton allohu më bujarin ja umlon njërzve, ta umlon allohu u a fal njërzve, ta fal allohu edhe i përnë kajmë e gjuzi tani do të ta, ashtjelohi edhe edhe më shumë thati i përnë kajmë e gjuzi fe men afe afe an Kush falë, ja falë Allah E ki vëzër kërë raportu shumë në nësishë për besimtarë Shumë kërë njëzë e mendojnë Se shvizimi mundësis për hapëmarje Shvizimi mundësis për shpifje Shvizimi mundësis me bo një manovër dhe nështas nuk zbulohet Shvizimi dikujt me janë njerë një penges rrugës Me i bo shard dikujna Mukë zu për të kesin e dikujna A i mendojnë edhe nësa a i robë nuk mundet me gjithë të i kur Allahu do të banë ty raport Dhe kjo është për i desis më të më ngushlu se shka existat Qyshtë cilë është ka musilë Dhe të i përmeni i më gjëzje Dhe disa adit nga pengamberi unë um, sallallahu aleyhu sallallahu Dhe të i më ka i më gjëzje Kushtë falë, e falë allahu Këtë raport më në me e, Nëse besimtari edukohë dhe ba tërbije me kët Dhe të i vebrat këtë shka i vanë e disë e kam jakti zotit E dinë se kam jakti Allahu të barek e vëtala Nga se so është lich i shkruar i Zotit të barek e vëtala Kush falë, i a falë Allahu Kush është tolerant, e tolerant Allahu Andet i gjenë disa robër vëzër Orëshembu Kanë shumë gjunaj Që kam përmenim i bënkaj me lgjezi në libra tjera Në kemi përmenim Se ka për i robë e kanë shumë gjunaj Po të asnjasja di as Pjatën e gjunaj Dhe ka robë i ka di gjunaj Minjarit ja që të allohë mpa Pse sa i tabiatin e kam i zbuluar. Allahu chech studia për ti nxjerrin minar. A ka dikush me miliona i ka ti sidata? E mban Allahu. Pse? Sa i mban ti? Mohamed kët raport. A do një sulidë më shumë, dikan Allahu e e, e, e bën objekt skandali. E nxjerr skandale. Pse? Sepse kë mbilet me skandale të njerëzve. Këqnosit kur shove, çe, dol, u korrit, alhamdulillah. Don, izbraza ti helmetën e zon, e kam rënë. Raporti me Zotin është një jetë, zot. Ti mbulon, ajt mbulon Ti të lëron, ajt të lëron Dhe i, Moshe që ish dush Që ish ka nërë plët pisaave Ka nënë, kjo anë fleta jo të shkru ish ka dush Po du mu hakmor Regu, edhe aj, trajton ti Nje, që kësht ka dhoti më ka jim El Gjozi Thot, u amen haka ka Haka ka hullah Kushe lip hakin detal Ja lip Allah hakin detal E kjo shumë interesant Për qejmull Ti ki raport me dikan E i thë, jo, jakshira jo, Unë du të derin detal më madha un 15 a keu bol dinar kur shkon me ble ato thon edhe një dinar sekje a kur duhet aj me ta dhon ti e tho ta ka mundsini m'as tik me ta dhon se këto janë ndërtu me jehudizëm von dinari aty janë shumë më i estran se sa dinariot kështu edhe shumë për raportin e dinar dikush do kala kala edhe një fjalë më pas te pat thon ti mua apo edhe e kështu me rad mundova për shemb raporti me burr me gruaj apo ç'shosh bab sot po problematika vetmoja mundova për shemb pse e thave kët fjalë E pse s'ka dashnë më thon? Von, e stërholon, e stërholon, e stërholon, më hongre hakin më shkile drejtën në këtë merat dhe prishit raportin. Thotë i bën këmijëdezje. Kush e lip hakin detaj, ja lip hakin detal. E e Allah hakin detaj. E ti shaje Allah ti hakin detaj. Von, kur ti e më njerëz vezri lejt, haç kolide. Ani hajt. Ai ai nesër ska pas për selim çata. Allahu plot bi xhanoshlut, ai lej kaloj. Se ja ke kalur rob vetme, aqonta kaloj ti. Dhe kjo vezë, çiko saosh, von Një loj e lidhje e ma dhe e raportit njëriut me njerëzit Si lidhjet me raportit me Zotin Sa të janë robë Zotin Në bare kjo e tala Tha të i mënkajim El Gjozie Rafa Kabih, kabih. Tha të kush silët but me robrit Silët but Zotin me ta Kush i mëshiron krejesat e Zotit I mëshiron Allahu Krejesat e, e ti E mëshironat e Allahu Tha të dhe kush i ban mirë robëve të Zotit I ban mirë ati Allahu Kush i ban mirë robëve të Zotit I ban mirë ati Allahu të bare kjo e tjela Dhe kush u alëshon të mirët Me bujari U alëshon Allahu ati të minë mjë, bujari Gjede është kur ti të monë Se nalë dorën Apo? Nuk e nalë Dorën tane Ndaj, ndaj të tjerëve Kush ju siel atyre levërdi në këtë dunja I siel dobi Allahu në këtë dunja dhe në akhirat Kjo është e mirë a Zotit të bare kjo e tjela Kush e mbulon në një robë E mbulon Allahu ata Kush ja Falë, një robit, ja falë Në gjurë në rabë e vindë disa shprejtë Dësatë kanë më shumë kuptime Porse neve do t'i lezojna si përfacisht Thotë, u amën të tebba aurate hum Të tebba Allahu aurate Kjo është në tërësat Kush ja u lip njërzve të metat, avrejtet Allahu ja lip ati avrejtet Qa do më avrejtet, u lezër? Intimitetin Kush donë me ditë për njërzit di shka Shka zdush me ditë, tja tha Apo që është ka në hadithë sa i Bukhari nga Pingamberi s.a.s. Se kushit do gjo njërzit tinza, Allahu ja shkrin plumin në vesh ditën e kiametit. Abo, disa njërzit ka në si zanat. Dhe mon, atje piqaja i pa larkë katër tovolina, vesh në e ko, atje. Thot për e nësam, i shkrinjet plum ditën e kiametit. Abo, disa njërzit thot, unë e këtu rria ma du me ditë ketë restoran, i shka thot. Ketë shpija shka thot. Shmonës, të të të ti duaj më qoll raportin me at personin që ai drejt për drejt. A do shkolozë? Po, doni ar nëve nuk janë në, në mend, thotë, kur gjasa që na të bë. Thotë jam sa i shkrinë të plumb ma xirat. Sa i s'ka dashti menje, apo plot do një vlorit të dera. E prit me orë të tëra me një biseda. Allahu na ruaj dhe na permisionof së data. Thotë ibn Qayyim el-Jauziye, "Wa man hatakuhum hatakuhu wa fadhahuhu. Kush igris perdit e robbe i ja agris Allahu ati perdit." Disa njërës kanë dëshirën e grisës Që dhe monë hetk, hetk do më thanë Një njëri është në regull Kë i monot, sigur është një loj mbulimi që ka e ka Monot me grisës ata Që të ju thoi njërës e këshyre E Allah o pasaj e thotë njërës e këshyre këtë A nëjë dhe zërë, është shumë interesant këj raport me Zotin të barek e vetela Madje nuk ka në existence diqka Prej gjërave të silatë neve në dukën të quditshme Vecë se dije qaj qudituri me ta Ka bo një qudit njët Ka bo një qudit njët Njët e ka trajtu sotë i në të bareke Uetë jale Ma djebën ka i me gjëzje Thot A ta të cilët Uta përmene edhe edhe më vonë A të zëtë janë përshimu kopratës Njët i trajton edhe Allahu Ma dje dhe zënginat kopratës Allahu njët i trajton Përshimu njët e ka veturën 50.000 Apo Allahu një të anatipëshësh atë çitër surësh, po çitër kom rendin e tila. Allahu e kput në spirta ta me mat ko praci. Apo ai vajdimësh në azop, mund ti kjo, subo kjo, uprish kjo ekse marr. Kjo azop i madh është. Njeri më bë më etumë çdo në fund i bie kancelë dhe shkon, shkon aherat. Apo i hip stresi apo duhet pastaj me an drejt zemrës kështu me radh. Kto vëzë këto problemet janë shumë të rrezikshme. E ai cili për shembull i marr gjërat me me marr lirë, ma xhan. Allahu Ma gjane të rajton Qështë e të rajton të këtë dunja Allah o të rajton të je në, në raportin me ta Thot i bënkajim elgjëzije Wa men mena ahum khajrahu, mena ahu khajra Kushtë va pengon robëve khajrin I Allah oja pengon khajrin Ando i shikovë dhe zërë pengamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem I sile është mëj mirë i njërzimit Qka ka pa o shpyr shpirë shpirëtit vetë e ka dhanë për njërzit ka komunikuar deri në fjalën e fundit që ja ka zbrit Allahu xhelel xhelaluhu, i ka ulëzuar njerëzit dhe ja Allahu ja ka kthin të ndunjohen, emri i ti tij është objekti i këtij tavolinë aventunjo. Oqë? Andaj që Allahu has er pasere si janë ngrit famën Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. I detiron me fol për profetin ton Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Boz kanë merak, po del Allahu në skandal evan, apo e mpin Një nga njerëzve, Bella Ivani diçka të kërcan, ndoshta Sheikhul Samadia, nuk ka ndonjëherë që shejtani e nxit dikant me çopë nga pejgamberi sa sallam, vetëm se xhaili asaj është shumë më e malle. Do ja apo e shohë vëllazër. E pakta ndonjëherë që ka ndodhur është se e pakta. Se shumë prej njerëzve ka st tani statistika, se shumë prej njerëzve u kanë kthim në lezu kush o ky. Mezu histori në ti ra. Dhe njëri kur rezon historinë Muhamedsam dihet se çfarë the one reflektimes reflekton prej historis muhammedit sallallahu alaihi wasallam ado ibn qayyim el-juzeyya nuk ja pengon dikush khairin robve vet sallallahu ja pengon ati khairin pase thot waman amala khalqahu bisifatin amalahu allah taala bitilka sifati bi'ainiha fi dunya wal akhirah leko rezume ala korora kti msimi tho ibn qayyim el-juzeyya kush i traiton robbrit e zotit me nje cilsi me nje karakter me nje raport Me të njëti në raport në dunja dhe në akirat e trajtonë Allahu Zgjëtë ti Si ti trajtojshë robë, trajtojnë ata të tjërë Edhe Allahu gjelëlluhu e band të njëti në raport Fa Allahu teala li abdihi ala hasbi ma jakunil abdu li khalqihi Ta dhima në qajme djozije Allahu robin e mërë në raport Që i që i ka këj punë me robë të tjerë Që i ka këj punë me robë të tjerë Njëti Allahu te bareke vëtala Andaj thot, Ibn Qajmë i Gjizhije, qarë në hadith nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam Ka thonë aleyhi sallatu al sallam Men se të ara muslimen, se të arahu Allahu teala fi dunja e akhira Kushe mlën në musliman, embulën Allahu në dunja dhe në akhira Sheikhë lë islamu të imi, rahmehu Allah Kur ka debatu dhe zër me njerëzit, është i njohë sheikhë lë islamu të imi Kur ka debatu me njerëzit dhe me ulema dhe me gjukatës uh, shëmarat Ka ditë prej të metave të njërzëve dhe shkrimet Shumë prej atërësat njërzët i kanë pas Se të ketë i kanë mluhe Edhe ka citu e se unë kam prej gjërës Sa kam mundësi mishpalos Sa ti di prej të këqijave Teorike dhe akademike Ndo shta edhe, edhe personale Të cilat i mbuloj dhe i fali dhe i haroj Edhe Allahu gjele gjelele Ka trajtu me të njëjtë Nuk ka njëri Nëmonë që 700-800 jet I cilit shmojët si akademik Si djetarë Në zemë më të njëzve është i ranë, dhe përshonë shumë si shekhulli samë të imie. Djetarë dhe zekur kanë artë e historia shekhulli samë të imie, përvesh ilmi të shka e ka, e cila është një pesë që shumë për njëzve kanë si ajë, edhe i përnë kajinë, i përnë dhe e biur një këthiri, edhe të tjerë. Kur vinte e historia shekhulli samë të imie, thonë pëse e ka rritë Allah u katë shumë, për e shumë faktore dhe zërë ës Trajtimi është shumë interesant. Andaj për shembull Imam Dhahbiu, rahimahullahu, kur fol në jetëshkrimin e Ibn Hazmit, Ibn Hazmi i Spanjës, do të fol në, në selamullahu, dhe për historinë e këtij njeriu, Imam Dhahbiu thotë ky njeriu ka shumim shumë i madh. U kom prej të mัศmeve të dunjajs. Von, kush ka lexuar pak për Ibn Hazmin apo ka lexuar diçka për tij, është asë ky njerë kullon inteligjencë. Von, truni i tij kullon mençuri. Ës açi ho. O shati një shem vjali, a si storollon xerat, se si ti e shes Allahu këtij ka dhënë shumë shumë fuçi intelektuale. Imam do e biu kur e bën historinë e këtij, thot pse Allahu nuk e ka shtrin sikur ima të tjerë. Kur tjer, e gjen Imam Abu Hanife, Shafiuin, Ahmedin, Malikun, dunjak, do mund ka vëndë zurtaresh me qindra vite e ndjekën i madhep. Ku dallim pse që ndersa intelektualisht gati mund të mund kanë më i madh se Fadhiman ibn Abi u për shkak raportit me njerëz disaprijtëre. Ibn Hazmi, rahimahullahu, në disa tabiate të tij, themon, o kanë paksa, ingurt, e ka paksa ngurtsi, o konë, o, e, i ngurtë. Ë ka shpreh paksa ngurtësi. O kanë, themon, i aq shumë të demantë kështu më rad. E ibn Madh'e biu thotë, "Dhe, thot, dhe Allahu ja ka dhon çu çu kon ky." Nëse atë e gjeni Imam Muhammedi, ma Malikun, Shafiihun e Ibnufan, ti për vetë ilmin tek ta njerëz e gjën këto se këto shumë ngjasojnë të natytit domthoni i cili os djur me pejgamberëve os janë shart e nëfendu domthoni njerzit kanë kanë thur fjalë shumë trana për këtë këta kanë drejtu skollje skollë derë le të kaloje le të hece feja zotit te baraka ve taala ande zo shumaransi çe tadimse zoti ju te barake ve taala e trajton robin çu trajton ai të tjerë zoti ban qaim ka ka al-juzay kaun nabin alayhi salatu selam qathan alayhi salatu selam kushëm bullan musliman embulan allahun dhunja ve Nahirat, "Waman naffasa 'an mu'minin qurbatan min kurabid-dunya, naffasa Allahu ta'ala anhu qurbatan min kurabi yawmi al-qiyamah." Sallallahu alaihi wasallam, kush ja neffas qurba i thon nibelaja e cila tazafrinën. A kodi vë, kur ka njëri shqetësim, çrregullohet. Domthon, çënja ti nuk marr, për shembull, ke pa kurka njëri frik zemra ti ndryshon rrah eh uh, shpirti ti ndryshe mendon mendja i ngushtollun i harron kejt vetë çket problem don fokusohte tek ky problem andaj thon arab kurbe se ta zafrimon thot pejgamberi alayhisallatu selam kush i as jeron un jap mundsi me dal ti krize diku ina allah u nxjer nga kriza e ditës qiametit atjo shum shtilezen andaj shikon temin allah u jalla shukur ai ti joti mirnjohos ndaj veprave te zot tropve Ti e ke ndihmu di kanë? Në ndihmonaj A me të njëtën? Jo Ka mundësit dikuj 10 euro, 100 euro ja ke dhanë Ka në një kristë ma dhe kanë Apo një fjallë të mirë ja ke dhanë Apo një përkrahi ja ke dhanë Nëse do njëherë përkrahi a vezër është do njëherë Edhe ma e mirë që ka dhanë Allah u të bare kjo e të la Kaulun ma arufun Kajrun min sadakatin të të bauha edhe Një fjallë e mirë që eb dikujna I thu Mirë ka mu ba, vaz Do fionë nañar, o shumë e ndihmojnë Robin saqë dikush më di thon 100 euro, apo 1000 euro, apo 10000 euro, dhe ti thot do fjalë t'liga që thu, mberrit të di thaj 20000 në radhë vetë. Pse? Sepse fjalët janë shumë ranci. Tani, Allahu kur i akthan Robin, çuçi ja kthen, ti ja ke dhënë dikujt një për kraje të vogël kësaj dhunjaje. Allahu shpëton në ahirat. Kjo shumë mora, xham. O shumë mora sa Robin e shpeshson ditën ahiret. Fati ibn Qayyim al-Juzeyy, ka nga pejgamberi jon sallallahu alaihi pa selam cegadon ali sallallahu alaihi wasalam wa man yassara ala mu'sidin yassalallahu ta'ala hisaba kushia letson faqaras apo bourgeoisie bourgeoisie ja letson allahullogaria qe ne po desan jane ato jan shum te lejt qe o ki bourgeoisie ku na thot sa problem sa problem në fund ato shum duhet hiç kto shpresohet allahun ahirat me dhom logaria pu shem un robi shum edhe logari thot kalon ma shpejt sikur se ti ja kaloj shë njerzve A dobejmë sam qadan me hadi tjetër, sa Allah e doni rob është i lehtë kur shat, i lehtë kur blen. Apo kodonjes, në raport janë let shit, let shat, edhe let blame. Do njerëz vëllazor, no, menzi, menzi e sosim me raportin me ta. Pe Pi, pirancies dhe as vërtësi që ka këto. Do shme disa njes, me 2 minuta i sos 20 20 mesile. Me një duhet 20 vjet në mesile me, me e krye. Dhe kjo është për i tabijatë të ndryshme sa tinga kriju Allahu te bareke. Thot për nga mbërë a.s. Wa men e kalë në dimen E kalë allahu ta'ala atërata Kush ja falë dikujna I cilje është i arsjetuë Taaj, në njënë ka bo gabim Pas e arsjetuët, jak e falë Allahu ja falë gabimët ditën e qiameti Wa men andhara muqësiran Ou wadha anhu A dhallahu allahu ta'ala fë dhulli arshi Thot për nga mbërë a.s. Kush i ashtin bërgjlijës I thot ki ja falë Apo e lekejt Leje falë kofë bërg Allahu e fut në në hijin e ti Të arsi ditë në kiametit Në tja ke hek Nga se borgjë e bara, po Njëri ka bar Dhe kur vjen tani E ka bar të madhe Tithu, i lirije A ditë, robi ka bar Allah i thotë rrëqët në në rrhi e ton Kjo mesel e madhe Në kjo mesel e gal A i cili i bank të vepra Do më thonë e kupton se është një, një, një pesh Një pesh e, e madhe Andë kjo karnë nga Pengamberi unë sallallahu Allahu joshëm. Gjithashtu ka ul hadith-i tejer nga pejgamberi alayhisallahu alajhi wasallam, që na kanë dhënë Imam Tirmidhiu dhe të tjerë nga pejgamberi alayhisallatu wassalam, ka thënë sallallahu alayhi wasallam: "Ya ja ma ashara man amana bilisani wa lam yadkhul al-iman ila qalbi." Ka thënë alayhisallatu wassalam: "O ju të cilët keni besuar me gjuhë, sikur të shohin plot për njerëzën e vonë, imani nuk ka vesh në, në gjuhë." As një fjalë si përputhet me vepra. Dhe kjo është çka kanë komand, imani me gjuhë. Është kur fol, apo kur Kër tjep në sihat, Thuva lojki me së këtijë dhe firdosit me deki. Por nuk oashtu. Shpeshar nuk oashtu. Sepse dhe zërë, dhe printaria dhe jeta njëriju të shumë me e kompliku me më mush me të mira, se sa gjuha. Gjuha lëshodh. Gjuha lëshodh, në daj s'ka kaca jo. Ja. Por, por që mu, por mi bave ebra të është pak, pak sa me vështim. Thotë për nga mirë ali së vështim. O, ju të cilët keni vesuar me gju. Ju po thuni vetëm. Por nuk ka Nuk ka një imani zemrat e juve Latu ëdhul muslimin Mos si lëndoni muslimat Mos si ofendoni muslimat Ando shë e khullu i samët e imi Dhe zekonjë një fjali Cine ka përmen Diretarët në vibrat e ti Në Meqimul Fetawa Dhe shë e khullu i samët e imi Dhe prej adeteve të hipokritave Zakonjë karakteri hipokritave është se ato gjithmonë E ngrisin zanin E ngrisin zanin Kur banjë muslimat nga bime Arthur do të gojë feston. A kjo fair islami distan tonë, më vështirë, eksumano. Ndërsa a gjejnë grumbull të zezave në oqean zezave nga ana tjetër, fotë drejtë atë në çka dojnë të bajnë. Kjo pi hipokrizis, më vështirë. Andaj është atë të sa njerëzit, çov nga ana e tolerancës, çov nga ana e shtrëngimit, ju hip në çap, ndash këtyre ndash këtyre, ndërsa me atë pa besuar ato, ata ata kanë punën e vet. E kjo nuk është drejtë. A duhet besimtari më pas kritikën më në nivel? Kur ti e kritikon një të keqe, kritikoj të të ditë Qofte i forti, qofte i dopti E jo doptit me i më qaf, e të fortit, e të fortit ka Allah E po përse se la dhe doptit të Allah A dojë është, isha një se nuk janë padrejt dhe Allah i trajton njëtë pastaj Allah i gjelë gjelalu, i trajton njëtë Tëtë për nga mirale i sëra dhe sëra U alatët të bihu auratihim Mosin jekni intimitet të privatsit e njërzë O i që a kini visu me gjuhë A ndaj tia shënini rëzor kur hu fu futet në islam dhe nuk fu futet sinqerisht. E shaqë në xhami, do t'sadev nis namaz, po nuk fu futet do më, nuk e ka synimin me pështutë Allahut. E shaqi po ni mu e ka marrë vesh ke ku punoj në ka e ka nemër me ka na martu, kur i morë vesh Allah. U tja ki ahiretin gale, ai morësh filani, ashtu dis po folçi na, shumë shpejt e morë vesh ti. Kjo është alamet se imanin ke konju. S'ka iman në zemër. Ai çajkon limon zemër, vezir. Ejhenti, a mundi të para ndu, vezir? Pengambër sallallem. Pengambër sallallem, çon për privatëtinë e njerëzve. Nuk i ka interesuar sahabëve vet. Pengon sam privatëti i kamsu ndonjëherë kur ka aria ka dhër, sula, ka dhuti ku ka dhonë rresulla kam, ti sket problem. Do të pyesham. Nuk ka thonë, "Au ne dikta." Apo ja nuk kau ne di. Ja ka dhënë javën në bas të cilse më çkaj ka kërkuar. Andaj ze për alamete të dikush. E donë këtë dunja dhe s'ka i një islam që ishduhet Marja me privacit e njërzën E thotë, filani pëse shkajajje Filani pëse erë këtu Këj pëse, si në që këtë punë Pëse se ndronë punën Mu në odë këtë njërzën lë vizit Dhe zë, Allahu gjelë gjelalu E ka bo alamet të keqës mu morë me njërzën Si të munësh, minimu një mojë Si mës të munësh, leje vetë Thotë për nga mërja lejë salatë dhe islam Fe inne Aura të, thotë kush e ndjek Apo e përcil Të te të ba, është të mund hap pas hapi Hap pas hapi Kush e përcil, privatsin Dhe gjënë turpshmet vlahud vet Allahu jazbulon dhe jandjek turpin e ti Njani ishkon madhë Dhe do me e zonë, dikon Zotin zon, zon, zon, Arull Dhe kjo shpet shia o, Apo, që kur së sot plët për njëzve Mundoon, thotë unë jam të përcil të zonë gjuna La hauleve dhe kuve të ila billa Dhe pasaj që ku një, alejo të gjojnë me përcijë tazan Kjo dhe zër, pasaj i gjenjë njërëz përshimu Kjo dhe zër, këtë janë realiteti Njërëzit kam probleme shumë loja Si do mos përshimu sot, formimi familjes O shumë i brisht, shumë i liksht Sepse, o shtë i ndërtu mbi pa gëvendje Mundohët njëri përshimu në zdo sa në midhon Pse e thave ti këtë fjanë? Gruja buri dhe buri grujes Apo, kushtë thiri, kusht Besimtari duhet më ndërtuë bashkëshortin dhe familjen mbi besim. E jo çdoherë, doon. Sigurçi Ivan Kajmajozi e përmendën në dy mbrë tëra, kur të hië njërin në shtëpi, tash do të thonë sikur kur hin prokurorit. Halo. Si, non, shella ket goyan se, tani do von kaza. Jo jo, Lazar, pingamë rësem kur ka një shtëpi, kur ka një shtëpi, ah, do von, nuk ka bodën i xest, eh, jo ka malë madje u kanë ku, ai korpi luftësh kë ka ku, jo kjo, jo kjo, kështu më do. Apo Modi penga midisë së mekan ka për menhadis ai Buhari, se i ka thënë ajo ai se unë e di kur ti njerë, e di në ohsh me mua. O donjëherë e ka ngrit zonin. Dha on Khattabi ja ka ngrit zonin gruaja vet. Kë çka argumenton? Se na donjëherë lexojna në pjesë, që në as në pjesë nuk e lexojla. Kë argumenton se këto burra ankon shumë të lehtë me familjet e vet. S'ka një tash gjykatë se dash të mos e gojë. Jo, jo. Ka një, bon ja, ja, ka, ka trajtu shumë lehtë e kanë trajtu raportin. Andejallah të prijë rreth gjithërdit. Janë për shumë problematike, o shumë ngejë sa e besimit në dërshjelt në shumë prej raporteve Duke fillun nga familje, cila është shumë me e ndjeshme dhe emocionale Thotë për nga Mberi sallallahu a.s. E kujtë allahu janë ndjek avretin dhe turpin e korit Por shemë, njani për njerëzë mundohet me e ndjek dikan, zotin arujt Thotë për njësëm, allahu e ndjek ata Mirë pok, është një dallim, se ti mund është me ndjek dikan dhe së në zënë Allahu subhanuke dhe gjeça. Aba. Për shembull, ti mund të sot më hina për lagje, shembull, hina për lagje, andaj Kur'ani thezë shpesh për men, me me me çindra dhe mijë har, se Allahu xhilal xhelaluhu është miliard, miliard sin më të lart, miliard. Në për shembull një shembull i thjeshtë. Sot ti për shemb mund të shmesa për lagje dhe kur ski i ditë çart qysh janë këto dare këto via, po. Mirë, nëse e xhir më dron sot. Tamësha, komplet ku ka ka në këto vijë, apo, sa më lartë, sa më ngrusht e kje, pa, po, mjën, a më nëshë pëpare mëndua i cili ka ngrushtin e ti, kitë qi e dhe të tukën, a më në hikë ati? A më në hikë ati? Së më në shpihikë? Andaj të të të sallallahu aleyhi sëllim, dhalim jo e se kush, ka në ndjekë allahu ajeze, eze në të bare kje, o e talë në madja e di parase, bo, parase me bo robi, atë qka do në me bo e kurit njëri, Zotin Arruj dhe Nambulov dhe i përmesov gjendjene e muslimanve pasaj ka than, fe kema të dinu të danë, dhe kjo, kjo pjesë hadithit disa djetare kan, e kanë diskutua disa e kanë pranua, se ka than, sallallahu aleyhu sëllem qysh të trajtojsh njerëzit që është të trajton pasaj ka than, va kun kejfe shihte fe inna Allahe te ala leke kema te kunu ente le ibadit ka than sallallahu alaihi wasallam apo disa dietar nuk e kanë pranuar por se shpreha dhe mënaja është e saktë thodi bonka ime xhuzie është transmetuar bhuçish dush yi si dush trajt domon formoje veten ngritë vetën qysh dush allahu është me ty qysh je me njerëzit allahu është me ty qysh je me njerëzit anaver nga dobit e mësimit të emrave të cilsevë të Zotit dhe nga Emrat edhe gjurmët, e emri Të Allahu Xhejel gjil Xelaluh El-Xekur, është se të mirën e thënë me të mirë dhe të keqën që e bën robi, e lejon rrugën më të u kthi njëta. Ti e bën, o ti e djundi ku na të keqën, ti tu menuesi bi djuna tina, Allahu e bën që ajo mu kthie nga ana, nga ana jote. Kjo është menjëherë zr... me një banë qejë më juje, në çështjen e rëndësishme të mësimit të emrave të cilësive të Zotit te bareke وتعالو. Ne vëlazëna kan me disa prej këtyre mëve, të cilat duot ti shtojm te emrin allah te bareke o taala shukur e permendem gjëratën e par se nga e, gjurmët e emrit allah o jeli wale shukur es se allahu per pak shpërblei shpërblei shumë oh allah te bareke o taala me pak veper shpërblei shumë e dyta se ne kam përmendë më tutar es dhe kjo es shumë e madhe shumë me vlerë shumë me peshë ose gjurmët e emrit e shukur e përmendëm neve se ibn Qayme Jezjiu ka thon sikur që emri El Halim na mundson me jetu emri e shukur na mundson me ha, me përfitu dhe me fitu xhenetin e Zotit mos mkon ke emër vetem se me fiton xhenetin e shukur ne Allahu te bareke jo, tuala na permet ti emri ksa cilësie te sen e ka qensoret vetem Allahu ka mundsu robve me pak me ble xhenetin dhe kta do ta shohna se si Se si kuptohet Andaj djetarë kanë dhanë Për e mësimeve dhe porosive Dhe sa duhet i marim është se Allah u të bare kjoetara Ka garantuar Me pak pun Me hingë nët pa fund Dhe kjo nuk është baraz lësa. Që mu ti shko në e bleni një telefon 200, 300, 400 euro Apo e bleni një got Artikullë në që a e ke bleni është kundër vlera asoj që ka Ti e ke dhanë prej pasurijës Apo? Ti shko një e 10 euro Dhe marrni artikull i cili, nëse thuq ky artikull, nëse kthehen nga ana tjetër është i barabartë me vlerën që si më ke dhon, apo mirë. Nëse blini çka të moda, ju më blini tokë me 100 € me 100.000 €. Njerëzit thonë, a ke hupa ke vitu? Jo, kundër vlerës, kjo tokë është e barabartë me me këta. Mirë. Kur njeriu vëllazor e fiton xhennetin Allahut, Allahu na vau fitën. Çka ta dhon kjo, a është kundër vlerë apo? Jo? Mund ti çka ke boti me fitu xhennetin? Nuk o këndërblerë, nëse Shëmë më, dikushtot, po unë jam faljë Apo kam donëze qatë, apo kam e gjeruë 30 vjetë, 50 vjetë, 100 vjetë Nuk o këndërblerë, nëse Nuk o ishë këndërblerë Dhe kemi përmenë se nuk o ishë këndërblerë E para nuk o ishë këndërblerë se veba s'ka ti i banë ti mundësën Allah A? Vërshimu Kur njani, ti e për ty e 100 euro E dhe shko blejë që të artikullë Blejë masë të artik A, a, a është këndërvler e, e artikut që ka bëjte? Ti që shkohat, jo, sajti so dhe, dhe të, të të përët. Allah u të jepë ti takatin, dhe ambicjen, dhe motivin, dhe imanin, edhe të le me punu për, për gjenet. Ti, ti, me qka e fitovetit? A në dhe dhe në Quran, dhe në hadith, nuk ka ardhë asë njëherë se gjeneti është këndërvler e veprave të ropëve. E vest me që ka ardhë ka ashtë be, e thëjnë, be e sebebije është një harf, një livëse, e cila dhuët livësja e, dhe mon, për qëta po të shti, jo që jo këndër lërë, po pebaj se be këtë qëta. Apo? Dhe dhe shumë prej ajetëve dhe hadithëve të pengamberi sallallahu alehi sallam. Thot pengamberi alehi sallatu vë selam, uh, hadithë që kanë dherë, ima në Bukhari, ima në Musimit, i dhe, dhe dhe shtu, ka thënë alehi sallallahu sallam. Se të didu vë karibu? Arab të së ditë, kërë një një një një një njësërë dhe, apo Arab kanë posë dëshirë dhe prej sporteve, dhe se ata kan, i kanë ushtru, qëve ka qenë kalërimi edhe gjojtia, kanë një morë me, me gjojti shumë edhe, normal kanë ushtru me jaqëllu cakut. Të nga nësëm, këtë simbole mërë dhe e huazon islam, thotë se të didu, mundonu me me jaqëllu, mundonu me jaqëllu, pas taj thotë vakaribu. E si mësë t'ja qëlloni, bare më ngatë. Dhe mund, e ke në një shënjësër edhe e ke një pikë. Do me ja qëllua, po. Për e mësë a vëllatë, se dhidu, ju mënën e me gjujtë. Ama, së shënë e qëllonë. A të thotë, ka ari bu. A vroju. Në nëse se ke qëllu të cakut, mësë me gjujtë ke qëtë që gjetën, jashtë jasht asoj, asoj plakës e sinë, ti do me gjujtë. Nëse tisë mënë, në Athar banam farzin falle. At Athar banam vitim zë çotën jepë. Ti nuk e jap kët pasurin, po jep atë që takon. Apo. Fot benga be radii sallallahu a bshiru dhe përgzohuni. Dhe përgzoni, domo shpërndani përgzime. Domo. Keta divezor kanë shpjeguar plot problem. Nëse ai Sayyid Bukhari ka shpjeguar ibn Hazras Qadan ibn Qayma juziya. Po pse ka thonë çu shtu pejgamberi sallallahu? Dhe zakullëzon Kur'anin dhe hadith. Apo. Nëse e marpi Kur'anin dhe i zhvegjë detyrat, i merr me një listë, i, list, i bën, këto, këto këto janë detyrat. Kur i shet detyrat, edhe shet takatin tan thua jo. S'ka shans për këtë. Ajo është ah, tholar. Namaz. Asana diim se çfarë hak ka Zoti. A mund na më mi dal hakësh? Jo. Ja. E pengon son për me zbut që ndjen, mos më të kap, mos më, më, më kap zhgënjimi dhe humbia e shpresës sot, se di du, ju mundani më kryi farzin. Pastaj afrohuni, pastaj Apo, kërta shqipë se jo pas ka gjunaj E pas ka lëshime Atër thot të va ebëshiru Atër përgzohuni Dhe shikoni këtë lidit hadithën dhe zë Hadithën është sa i Bukhari dhe sa i Muslim Mëndë të këthejeni kështë dan me shikup Gjune cakun Afrohuni përgzohuni Pas taj Fe innehu Lenju dkhile lë gjennet e aheden ameloh E kur t'ju kap Në mëse lejoni më ju kap zhgënjim Sepse në gjennet asë njërin për juve Nuk e fut puna vet. Mo tithnë se marrthu këto farze, këto farze si të detyra, këto detyra. Sko, s'ka mundsi me internet. Atëherë them sa, mosu mosu dëshpëro, qalla. Sen jerrnat nuk hihet me punë, nuk i te blegjë netin. Po i të munu se bep. Se bep. Ajo që munierë farzën dhe astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfir. Pse astaghfirullah? Se si e fal që të duket. Dhe kur smulish më, më fal që të duket. Apo? Andaj pengamberi alayhis salam në kat hadith, çka boni? Tha, mosu dëshpëro. Se me vepëra vëzë nuk fitohet gjëndetit Vepëra të janë se bepë Andaj që ishtapin nga mirë a.s. Allahu ja ka falë një zinacarës Bëghi, përdal, pacip E ka morë kundrën e vetë E ka pa një qenë të etur E ka mush për bunarit I ka dhën ujë Tha Allahu Tha për një samë Ja bani Allah i shukur veprën Tha in gjëndet Ja ka falë zinë Dënia, mundu me përëm Që ka bëjo për veprëve të liga Allahu ja ka falë Kjetërin thot për një mesam, e kam, ja kam një një anjit venin në gjennet, dhe kërë jam interesu e, pse o Zotë ja ke donë që tina, që ke qpi në gjennet, si ja ka hek njërzve rrugës pëngesat. Bilalin kërë e kapit për njënjën, Bilal, një mesam, o Bilalin, i kërë më një nadhët e tua në gjennet, sa allohu gjëleja ka prezentu, ka thonë qka banë të i o Bilalin, ka thonë kur gja e rësullash ka banë këtë musliman. A tërë ka thonë vesh n Se gjithmonë kur i baj kur marr avdes tri i fali dyra çaut. Don gjithmonë ja kumbo vetes që si lloj eh, obligimi por vetveten, si marr avdes dyra çaut i fali. A Me e ta di mëso? Me ç'todia. Ai qe vitua. Bon kur takshush kët veprën apo veprat i cili ka dhënë ja kumbo kët hallall muslimanëve, janë veprat kleta dukën, për Allahu çato e ka zbrit rizaullahun e tij dhe ka futur njërin në xhenat. Allahu na vafritën. Toth pejgamberi sallallahu alajhi. Alës njerën për juve nuk e fu dhe e pra ti në gjennet Alu Vële a enteja Rasullallah Shiko sahabe dhe zërë Dhe kjo transparentës si e sahabe Sot njerëzit në folin Në mënë me shi e franceze Bota e lirë, shpreja e lirë Sahabe dhe zërë kanë kuptu shpreja e lirë Qysht nko, në shekullin e shtatë Abo, kërkarë Muhamedi sallallahu alaihu sallem Kër arabët janë konë në kulmin e E, e arroganësës për një fjallët Ka shku krya Abo, ka li ka, I kanë nëzirë kuajt me garu Njani kalli ka, ka dalë për para A tjetëri e, e ka thyrë kisha ka hukadhanat Së të bema shefin e kallit të amyti O qa ka faj kallit Kaf që kanë garu Këto janë vrat njërzit në me zveti Po në atë bot I ka eduku Muhammed i sëllem Se ti munësh me vetë Munësh me pytë E ki drejten e, e, e, e të pytë nës I thanë sahabë tjera ja su Allah As edhe për ty vlenë kjo A edhe ti me punë së një në gjenët Qalë, thëpën në mësëm, wala e në, asënë E kjo dhe zëmë, nësë është Qëja mëngushlu, së është kjo adith Thëpën në mësëm, asënë Illa, enjët e ghammedenillahu minhu bi rahmetin Pasë nësë allahu mbulon më rahmet Dhe në hadithin e dhënë rrita e sa i muslimit ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ineti hadith ka than sallallahu alajhi wasallam la yudkhilu ahada minkum amaluho aljannata wala yujiruhu minan nar wala ana illa bi rahmetin min allah ka than pejgamberi alajhi wasallam nitja di ose formulim tiar ne transmetim tiar ka than alajhi wasallam asniarin prejuve puna evet nuk e futen jannet dhe nuk e shpoton ghazjarri edhe kjo sa eshte nevojshme ne islam ulut A kupton tani? Senar, ti e bën punën, po patjetër që ju ozot pranoja. Do të thotë kjo nuk ka kundër vlerë. Amunish me para mndullëzer, domon, na shpesh që më përmend shemin që ka për mua, e ka përmendi me mënkaj me juzi, por këtu e ka vënë prap. Amunish po pa la më nu, po shem kur ti do me më ju afrouni njëri pas anë, që ka 100ra miliardë parë. E do më shoshënum me ta. Do më pini kafe me ta, do më bosh shok me ata. Edhe domon, ti je fukara, karsia ti nuk njihesh kurdo. Shka banë, dhe më nështë të mi a dhonë një dhëra atë vogën A po, e i thu, për hatër, jo që dhe më banë dobi kjo A banë, dhe më vesh në shenë në respekt, a banë më afruhet e ti Parëmdo dhe zërë, Rabbu le Alemin Parëmdo Rabbu le Alemin I cili i kryon njërzit dhe s'ka nevoj, nuk ka nevoj E i që nuk ka nevoj, për kur gjo A banë, një njëri kër ka parë dhe zërë, shumicat e njërzit në këshaj çish çish sot klasa e dunjas në botë nuk i shohim qerad, nuk i shohim turmat, nuk i shohim njerëzit, saposa i shohim vetëm shifrat e veta. Po para mëno zoti gjithçisë i cili s'ka nevojë, unjeri ka nevojë, prapë, më edhe me pas parë i vjen dakiki bema do buk thot. Moment që do varë bleim buk, Allahu nuk i duot kur gjo heq. Është i pavarur para se më ekzistuo krijesa. Çish i thu kthi? Donë çish mundesh mi thandai vën kat me xhuzije, shpesh thot fa subhanallah. Sa i madha Allah që t'ka afru t'i e I që pa pas nevoj për t'i e Në njëri dhe zërësot, ndu një Munët me jetu me vite Dhe nuk e dinë se a ka eksistu Filan qëtetja po filan qëtetja, kështu me ratë Zoti për ahmetit vet I që ka nevoj për krejes Apo do mu afrua Qësë, hajdi qështu E qëka t'fiton o Zoti piktina mazitem Unë kështë fitoj, ti fiton, fiton. Andë Allah u gjële gjelalu hu Në surën Ibrahim, e ka prunë në gjuhën e Musajt A.S. In kefërtum, nëse ju bani kufër, u e men fil ardi gjemiën, dhe kitë që akon të tokë më bani kufër, kitë tokë a me thonë, zbesojnë anëzotë, së falendorojnë Allah. Allahut, kërë gjohës i bandam kjo? Të më pavarë, nuk, nuk i duhet kërkush, gjëllë, gjëllë a luhë. Thotë për nga mirë A.S. dhe vepra e asë njënit për juve nuk e, nuk e shpoton nga zjarë, as mua. E këtë e Minja, as muhe, pos me rahmet prej Allahot Pos me rahmet prej Allahot të bareke Andaj dhe zër, ka orë në shumë prej haditëve të pengamberis e zillim E theksuar qështja e Se hyrën gjennet dhe shpëtimi nga zjarën nuk bëth me, me vepra Gjithashtu ka nërë disa prej ajeteve Shikohat jesurën e lë bëkara Ajete një qënë e 52 të të të allahu të bareke Fëdhkuruni, edhkurkum, vëshkuruli, vëla të këfurun Të të allahu të bareke Më përmend një mu Ashtë e njëtë, ashtë e njëtë vëzër, fedh kuruni edh kurku, nuk u e njëtë. Qëka do më dhamë nuk u e njëtë? Ti, ëropë, i cili, ndërshëta më ndërë, më varsish për gjendis normale, ase jashtë normale, dhe treherë habuk, 5-6 herë dhe lënë vëtësej, zotin në ndërof dhe dhe ju. Sa për e të liga, i ban njëri, Allah u gjitha të thotë, fedh kuruni edh kurku, Për mëndon mund të përmenditi, a e njëjtë në kohën e njëzës. Rabbul Alamin me përmend oh filan, i biri filan. Do të thonë, në njëzën e sot, sot, son dnyo, gjën për tabiotave dhe egove, nuk ta përmend emrin me emyt. Nuk ta thot një fjalë mirë me emyt. Çka nduajsh me thujtë atin? Het, ai nuk i del, do të thonë, fjala miradije, fjala anive mirë që i thotë si dalëç. O ishati sanjer sot, a buri mirë ki? Nashta thot, nashta i mirë. Nuk i delë po, i mirar unë. Nuk mundet mi dalë, që e s'ko ego Allahu gjele gjele luhu S'ka nevoj për robrit, thot fedh kuruni Edh kurkum Përmen një mu, unë i përmeni uve A e barabart, co e barabart Një njëri cili delë prej vaginës Prej avreti Nga kalojnë uh, Liksit, jashqitjet Dhe me veti banë gjithmonë jashqitjet po? A banë me veti në stomak gjithmonë jashqitjet Po ushmi megjithmon shndrohet në vazhdimsi në në jashtitje megjithatë Allahu e ka dhëruar ja ka mbuluar vretën ja ka mbuluar të ligat ka thënë çdo gjuhë nalt përmendëm un përmendni tije can we say them all of this and they Allahu yezelalu kanë dhënë dietart nuk janë barabartë çdo dhia nuk janë barabartë ti më përmend Allahun ajmë të përmend tije janë barabartë apo nuk janë barabartë tot Allahu tebaraka ve teala washkuruli dhe më falenderojnë mu shpresojni falënderime la mos mohone Ka që ka lipë Allah? Veshtu i falminderit. Kur gjonë edhe s'mun është mi po diqka. A dhe kjo ka orë në shumë brej ajetëve të Allahu të barek e vëta. Në sunën e bëkara, ajetën 172, ka orë gjithashtu, uh, ajetë i cili argumenton se fitimit e Allahu nuk është si merit e robëve dhe vej për e tyre, por si reflektimi emrit e të Allahu të shekurë. Tëtë Allahu të barek e vëta, Ja e ju helledhine amenu, kulumin tëjibati ma rëzakën e kumë. Ojtët se të keni besuar, hanëi Nga të mirat që ne u kemi furnizuar U ashkuru lilla Dhe bëni shqyre Allahot Thuni falimderit Allahot Falne namazin Respektohne Muhammedin Respektohne fejnë e Zotë i Gjelle Gjelaluhu In kuntum ijahu ta'budu nëse jeni që veç Allahu ne adhuroni Këmën Allahu Gjelle Gjelaluhu vezer Thotë që e rizkun Unë të furnizuj ti Unë t'jap me angur Unë t'jap me pi E që ka me ba unë e Zotë? Unë prap ka me të premtu ti edhe dishkale matë madhe E qka të bajune, vështu i faliminderit Vëllaj, këta kërkush në dunja nuk të jep Nuk ka në dunja në dikush që të të ti vështu i mu faliminderit unet, Unë stinali, të të mirat, por zoti gjeli gjelëlu A në nëse e mati, e, am shushmërin e gjenneti Dhe veprën, 50, 14, 60, 70, 100 vjeqarët, robit Me ketë ato mangësi mang që i ka bo Me pak shukërt, e ka fitu gjenneti Nuk ka barabar Laje së të u janë, së janë barabarta A dhe kjo ka orë në, kur, në kuran suron 7 ayat 15 dallahu te bareke ve taala qulu min arrizqi rabbikum mashkuruh le hani nga rizqi zotit juve dhe falenderojne atë dhe falenderohaton këtu vjen koha dhe shumë prej prej mësimeve do t'i përmend edhe vetëm një fjalë nga imam al-qurtubi rahimeullahi ibn qayma juje ka një të ngjashme në tefsiret e njohura ashte tetsidi qurtubijut njëri prej dietarëve të qurtobus të Spanjës në tefsirin e tij ka thënë falëndërimi ka tri shtylla. Mosi më falënderoj Zotin që më me e meritou pastaj kët refleks nga ona asotit me menin shukur dhe shaker, ka thon më falënderoj Allahu nikat tri shtylla. E para el iqraru binne'meti lilmun'im. Me ja pranu edhe me ja konfirmua begatin begatuesit. Kjo është e para. Domthon me këthi e xhimeritën e begatisë te Zoti. Me thon çu këto të mira janë Zotit. Kështë e para Edhe këtu ka loj të kufrit Ka për njëzve Por shemull Nuk thot, thot e alhamdulillah thot Punova unë Punova unë thot Unë unë munova, unë e heca Këtu janë në fjall të kufrit Në esens, e përsi nuk gjeri njëri unë ka feja më njerë Por janë në fjall të satë janë më hun Në esens të me thonë, Allah i va mundsoj Zoti dashti e qela duqani Zoti dashti u shqit që ki mal e i mora shto pare Zoti dashti hangra buk doa dallinaves buzëmtar dhe pa buzëmtarit ndërsa pa buzëmtarin çfarë thot apo në esencë unë unë inteligjenca ime unë di avdon unë manovroj unë kombinoj kështu më rad erobi çka thot muslimani thot ja, ja unë jam i dot me dosallahu tash mini arma bllokon trunin në banda por më ngjuën në çmendin apo kanë njëra kontaman unë ka shndruar një on tamam ti shndrohen sot plot eksumë rad andaj e para vezë më konfirmua me bindje që kjo begati është e Zotit ajma ka dhënë e dyta ali stiuane bi biha ala taate ma undihmu me ket begati na adhurim te zotit do kjo es grap ma nalt me me shfitzu e hajen dhe pijen dhe ushimin dhe begatien me falnderu zotin ma habuk mu fal apo jo habuk esh lo televizorin shon qsto as ai un habuk pastaj mundoj me bo vepa me zbrasta jo besimtarin ndryshe ko forcohet me buk per me adhuru zotin Për me lëzu Kur'ani, për me lëzu fjallë të pingamberi, sërësëllëm Për me falëndëruë maksimum në takatë njërit Allah unë të barek e vëtëala Dhe të rejta, ka dhënë imam Kurtubiu Dhe shukru me në eqra njëmëte Ala jedihi të shkira minhu i lej Thod imam Kurtubiu Dhe është në interesant Se ka thëmë, kjo shtylla e të rejt E falëndërimit Shumë pak njërzve ju shkonë dërmënd Kjo shtylla e të rejt Në me konfirmu, përshemot për Zotin, pak me e letë. Uh, Mundih muë me këtë begati, me falëndru Allahun, është eran, po prapë njërzit e bojë. Këtë rejta është pak sa me eran. A nëtë të ta ka nërë disa prej haditët e pengamberi, të cilat aludojnë në këtë trejta. Ka thonë, e trejta, ka thonë, dhe me falëndru, atë që Allahu e ka bëhë sebeb me të pru begatihën. E këtu njerëzit kanë ego të veta, domthonë, domon, shijërat Allahut mirë. Ndihmohet me para, me falëndrua, mirë. Me falëndrua, se bebi është problem te njerëzit, sepse këtu ndeshët, për shembull, ego të njerëzve. Apo ndeshën këtu ego të njerëzve. Për shembull, qysh është se bebi, për shembull, nëna prej se bebe çorta, është prindin. Allahu xhëlala kur e ka bë obligim me respektu Allahun. E ka borë obligim me respektu prindin Pse li enë në hu E gjërake bihi Se ajt kanë zirë në përmjet ti Allahot kanë zirë, Allahot ka kryu Por në përmjet a ti Shikalo gjitha ka thonë, që këtë se bep Ti ki me respektu E pse o zotë, që shto është, liqë Nëse unë e ta japë një të mirë Në përmjet filanit, ti ki me më thonë Mu faliminderit, fillimisht Dhe ki me më thonë, edhe ki me thonë që ti Shka erë në përmjet ti faliminderit Aukuri? Kjo është ligji Allahut te barekehu taala. Dhe për këtë do të kano shumë prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka nga uh pejgamberi alayhis salam hadith mansuniya alayhi ma'rufun falyujzi bihi fa in lam yjid ma yujzi bihi falyuthni fa idha athna faqad shakara. Ka dhan sallallahu alaihi wasallam kujt i baha të mirë, ti dikujt, letja ktheje. Shiko, të ka bën mirë dikush, duhet mja kthi. Nëse thot dikush boshim. Njoni një t'nimon. Do ti thu hac Sa Allau sigurojon. Allau i ka thue për ju. Ti punon unë, ti të përdorish si, apo si gomar, si thojnë Jehudit. Njerëzit janë gomar na i përdorni ato. Elume miun, eljuim, apo goimsh që e përdorën. Nuk kit njerëzit janë gomar teton. Ha sha vakalla. Po doni ndar dikush i ndjek të hapa, apo hap pas hapi. Mo me njerëz don, don, edhe kur di thush ti, ej, hey, dushmi fam, dhe ti falim derit, fotoni vet Zotën, falenderoj. Çështë i blisja. Apo Allau ka dhënë shëzë zademit. Ai qort, çka ka thon? Jo un si vesej da dem. Do sa transmetetë dorë ku nospyt, pse si ravet sejze? Ka thon se un e vet Zoti doja më ra pa po, aj më tha birja demit. Kto manovra nuk kuonte Zoti. Allah e di çka të dosh me botë. Ai e di se kibrioti nuk lemi thon faleminderit prindit. Ai e di se mendimacia jote nuk lemi thon zusit faleminderit. Ai e di se kryelartësia jote nuk lemi thon hoxhës timakim zufehet, po un vete kam suar. Po shkon se Allah ka voseve. Po At Allah e di se në fundet Buhariu te ken harruj te fehet apo dhe ima muslimi Allahu e dinse Allahu e ka qiu pejgamberin dhe na çojm sallavate mbi ata që na e kanë m'zufer. E nuk thot dikush për shembull, unë vetëm me Zotin. Jo, jo. Muhammed rasulullah shart. Onda kjo është. Thot Imam Kurtubiu dhe kjo paq njerëzve ju shkon dorëmand, se është rukun. Stili i falënderimit. Me falëndëru, at çka të ka bë, mirë. Thot pejgamberi, e nëse nuk gjejn, feljufni. S'kim ja kthi njëjt, thuj fjalë mira, falënderit. Thuj fjalë eh miradi e per para para tjerit ai cili fot fjalt mira ka falendëruar thot pejgamberi se sallallon nese niñeri te ban mir te sunia kthen barabar jhemun kan imume disa euro ti ma vogni gjithëmit disa euro ne dorat ne dorat thot pejgamberi se ski fu falendërit zot dij problem e kusumara thot kush thot kështu e ka falendëruar wa in katamahu faqad kafarahu ense me she begatin e ka mohu Këfarahu, e ka mbulua Nëse e mëshej begatin, e ka muhua Thot për nga mberi a.s. Wa men të halla Bi malem ju ta Kena ke labi si theubej zurin Thot s.a.s. Kush shtirët Se e ka një begati Që se ka Pretendon një begati Që nuk e ka, ka thonë është sikura i cilje i ka vesh 2 petë katë e mashtrimi Apo kini pa dëse një vëzër I veshin do petë ka masjan të atina jon fmija qenin pocos mia munohet mi vet tetkat e prindit vajzat nonës edhe djalit babës po nuk i shkojnë se s'ka vaktin. Në ai ka, për shembull, traviat domi vesh nuk shkon. Disa njerëz morin kështu, po unë unë thotë, thot, "Shi i bën te mia marr vesh. Unë si i bën Qaimi." Apo, po këu pretendem? Këu asikur kur i vesh, sigurisht i vogli kur i vesh ato të moja. Ti po munosh ama, po shivo që nuk nuk janë tuat këto rroba. Po, munosh mu rrit, ka rrugë mson mrindër të nivelit, ndoshta Allahu ta mundson me mauduk me ato petkat tamam. Apo, po duon e kam thudit, unë kam lexuar ekse më radh, këto vëzë ndaj kanë ardë tefsir se kanë ardë si si veprat së njëri nuk i ka e i pretendon. Ka thonë ssem, sikur ai cili vesh teshat tre mes si janë dua, është i vë që po po zgjatot për shemb, kama e dora kështu më radh. Robi duhet mivesh petkat që i bojnë tamam. Apo Diku është opcion më të mirë, po më të mirë apo s'bajnë? Duhet ni vesh petkat çka të bojnë? Tamam. Kjo është vështirë për jashtë se nuk e kam përmendë diëtarët në në këtë kontekst. Gjithashtu ka edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atin e kanë dhënë Imam Ahmedi rahimehullah ka thënë alayhi sallam: "Men lam yashkuli al-qalila lam yashkuli al-kathir, wa man lam yashkuli an-nas lam yashkuli illah." Wa at-tahdithu wa at-tahadduthu bi ni'matillahi shukran wa tarku kufrin wal-jama'atu rahmah wal-furqatu adhabun." Ka thënë pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasalam, kush nuk falenderon për pak, s'falenderonat pas shumë. Ne një njëres dimë dawn mirë për ujë, ai zdrea s'pe thon për oqeanin. Faleminderit. Dhe kush nuk i falendoron njerëzve se ka falendëruar Allahun? Kush ju thot njerëzve mirënjohje dhe faleminderim, nuk e falendron Allahun. Edhe gjithashtu ka thënë Allahu subhanehu ve teala, me përmend begatinë Allahut është falendërim. Me thon Zoti i madh, Zoti i dejtë, ai më mundsoi, ai më çeli derën, ai më çeli dritaren. Ai më mundsoi më shkollu, ai më mundsoi më mësu, ai më mundsoi më lexu, ai më mundsoi më më punso. Ai kit atimia për gatcuar. E jo Alani dhe Filani, apo Thotë për nga mërë a.s. Vë tërkuhu kufër, mësë mëja përkacu begatin Allahut, është kufër, edhe njerit, nëse të kanimuë. Thotë për nga mërë a.s. Gjemat të është rahmet, e ndarja është azapë doza 04 shumë prej adetave por se koha nuk na nuk na premton ndaj lushmi Allahun se Allahut na bam falendërues Lajtina, rrobte devocion ndaj Tinas, na emocion Allahut te barekeu taala me me jetue me falendrime, me jetue me devocion, e lushmi Allahun te barekeu taala se Zoti onje lel jalalu na trajton me emrin e Tina e shukur, Allahut te barekeu dha na shpërblejn për paktat tona me shumë për xhenejtëve të Tina, e lushmi Allahun te barekeu dha se Allahut na ruan për xhar pe xhenemit aku lu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin